الله <تصفيق> الله الله هو أكبر الله, الله, أكبر الله, الله, أكبر الله nam Allah i govor njemu što su postavili mudre na mjesto Allah nego mu Assalamu ala Rasulilahi sallallahu alaihi wa sallamu. Draven pačov. Mi smo protivit naših druženja. Govorili greškama koje se pojavili u njeh džamaata. Onih koji sebe smatrili su na sjeci. Naka ideh resumita u džamaata. I zadnje što smo govorili jeste Uzroci znači tih pojava koji se pojavaju. Pa smo to to spomenuli. Danas, bivlina hitara, idemo na prvu tematik ovih svih poteknog uvoda. A mi smo, ako se sjećate, da li prošli puta ali predprošli puta kad smo govorili o slijepome slijeđenju pa smo samo spominjali primjere što i sam zviđenjaci kažu Šta znači slijepo sliđenje? Danas bitni lahitara ćemo to gulaj otvoriti i ona će trebati nekoliko predavanja. Radi se dakle o slijepo sliđenju i takliru. Takliru jeste ja znači slijepo sliđenje nekoga. Allah subhanahu wa ta'ala ya naredio muhminima u svojo knizi da mora yuslipo sviđeti samo Allah azza wa jalla i neboga posanika popitanju Allah subhanahu wa ta'ala neboga posanika sallallahu alihi wa sallam ne treba muhmin da pita za dokaz Ne trebamo mini muslima da se pita hoće li ga s videti ili nećko. Hoće li, li prihvatiti što bi govorili bi što al-Baasit i tako dalje. Što znači da se tu mora da spijedi Allah dželle šanhu i nego poslanik sallallahu alayhi ve je došla generacija na kosmeti poslanika sallallahu alayhi ve sellem generacja اصحابها naybodna generacja koja se pojawza na zesmajskom to pokazuje ungishni kuntum khayr ummatin ukhrijatun nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil Znači najbolje generacija, koje Allah Subhanahu Wa Ta'ala na mnogoje miestima svojej krizi po Hvaliom i za njih rekao Radhiyallahu anhum, Allah Jalešanu sani' zadovolenom, wa radhu anhum i On Isus zadovolen ime kao gospodari. I je došel, što je s njim tekstu, je mala neka generacija, zadovolen Allah Jalešanu saniom i da je ta generacija zadovolen I ono što je došao do ovih posljednika, sallallahu aleyhu sallamu i u posljednjih da je najbolja generacija karnogu, kao kaže karni, odnosno moja generacija, generacija ashabat, a zatim oni koji dolaze nakon njih, a zatim koji dolaze nakon njih. Nakon tih generacija koji su pohvaljani, da li šedijaskim tekstom iz Qur'ana ili iz haditha, došla je generacija ljudi koji su uzeli sebi za predvodioce, u slijeđenju šarijatske dokaze i tumačenju Allahu uđeru rešavu vje vjeri ljude za dokaz. Ljude za dokaz. I uzimali su njihova mišljenja i njihove staube za dokaz onome, za čim su so oni poveri. Međutim, kad opet svet ostavite i ti ljudi donose so imame umeta, poput imama Ahmeda, poput imama Šafije, poput imama Alika, poput imama Abu Hanideh, i ostali zajedni, teorija i tako dalje, bili su vraćo planine znanja i bili su bez ikakve sumnje najučenija elita nakon ovih generacija koji su prećeno spominjali. I kako je sve više vrijeme otvicao i približavalo s ovom račom, danas se mi nalazimo. Pojavljivana se sve više grupa manje učeni ljudi da bi se danas pojavila grupa koja se nikako ne može mjeriti sa ovom skupinom iz četvrtoga hitlarskog stoljeća koje ga ulao posljednjstvo nadao dao da se nije pohvalio. I gde su ljudi znači opet se predali njima da im trasirali put. Svi islančki učenjaci Čak oni po kojim su nazvati medlebi, Imam Ahmed kao Hanbelije, Imam Shafi kao Shafi, je, Imam Malik kao Malikije, Ebu Hanife kao Hanefije, zabranivali su svi je poslijeđeni. Ne svi je su da se iko povede za njima. Zabranivali su. Ne da ga svi poslijediš u onome sve što kaže, moraš to da radiš na puti. Zabranivali su, da, uopšte se povodih za njim. Tekstovi po tome su, kako kažu onak mi, la tutisa, ne mreš na broja. Šehrbaniji u jednom u jedno od... Šehrbaniji. U jednom od svojih djeva, koje zove sifatu salati nabidi, ili svojstvo poslanikov namazu sallahu alayhi wa sallam, odmah tam na početku navodljive tekstove. I njihove rivajke. A uz ove originalnom djelu Asus, Ifat i Sorati Debi, koji ima tri toma to razlaže na mnogo više stranica. I tamo namodi svete govor islamsku čenjaka od ovih Medleba i mama Medleba koji zabraguju da se niko povede za njima u bilo kojoj meseli. U bilo kojoj meseli. Međutim, njih niko pitao. Nakon njove smrti ljudi su ju na mjesto koji oni nisu dozvoljali da niko uzdihli. Pa su ovi postali Šafje, pa su ovi postali Hanberije, pa su ovi postali Haljafi, pa tako ovi Tako da između nih, nakon par desetina ili stotina godina nasto razsjed mržni ratovi. Ja sam spominjao da posjedim djelom doktorsku disertaciju koja je samo namjenena ovoj tematici. Mržni bitkama i ratovima između medheba u Feku, a zatim i Bezpog čega su do dobe mržnje i gratovali? Zato što su stavili ljude na mjesto Allaha, njegovog poslanika i sr.a.v. Naravno, znaćete tamo da čak neki od učenjaka medheba svoga imama stavlja na mjesto nepogrešivosti. Gdje bih rekao, recimo jednom kaže hadijs koji ne poznaje moj imam, hmm? medhebu, ili kaže slabo, Ili kaže, ne postoji primjera gleda, ili kaže njemu postoje neko drugo značenje. Odnosno nešto što se suprostala stavu i mama, ili hadijed koji su s njima ili je slab, ili hadijed se vrlo ali ima svoje drugo značenje i tako. Nemoguće da njegov imam šta, ne poznaje to hadijeka. Nemoguće da njegov imam ne poznaje to dokaze. Sjećam se, vraću jednom. Sam bio, dok sam bio još na učenju na studijama, i imali smo, jednog od čijelhova predavanja. Uski krug, dva desetak su da nade, sam. Gdje su bili sa mnom između ostalog jedne žestoke hanevije iz Tačekistanu. Ali proći oba svi su bile hafite la ove knjige. I pamtili su knjige. Knjige su pamtene. Nekon an, knjige. Dajmu knjigu, zapamti knjigu. Međutim, Između ostaloga, na ispitu koji smo pisnome. pislome, je zaključio da jedan od njih svoga i mama uziže iznad poslanika, ali ih sratkoj se razum. Izobro me se dobije jedinicu. Šta je, gdje mi kaže recimo? Ako ti dođe dokaz da je lao poslanik sa la lao ređe vaseleme kaže određenu stvar tako i tako i tako, A zatim nađemo da tvoj imam u Mefragu je suprotno tome uradio bez ikakvog dokaza. Šta ćeš kaže uzeti? Da li ćeš kaži uzeti hadih talahum poslanika alaih sr.a.s. ili ćeš kaži uzeti govor svoga i postupak svoga imama? Znate šta je tog voljela? Kaži uzeti postupak i govor svoga imama. Jer kaže nemoguće da moj imam ne nepoznaje sunnet. Izmaće nizu učenje. Danas, vraćo moja draga, ovaj taklid ovu svijepo svjećenje. Ja sam on ne govorio godinama nazad. Općenito. Smatrajući da je ne moguće da se boljavi među onima koji sebe nazivaju šta, da su na mene heđu sebe. Ideo da je samo prisutan u odborama Mevhiba. Međutim, vraćo, ono što je očevno, bez ikakve sumnje, Jeste da se slije poslijeđenje ono smjaviti o oravskome svijetu i ono što se pojavilo našem oklu, pojavilo jedan kroz jedan kaže naš nam. Naime, ja se sjećam, braćo moja draga, i ovo ćete vi sad sebi ovdje stvarno zdati predoćite. I mnogi će se osvjedočiti da ne smiješ njegi kupiti ako ti je šeht ne dozvili. veliki islamskih šehova, koje možemo tako zvati u Kajer, Braćov čija je teravio od sedam džuzila. Sedam džuzila. A zadnjih deset dana Ramazana, deset džuzila. Čovjek koji je opće poznat po dugome i badetu, čovjek koji je poznat po usunu fihu, čovjek od kojim su učeni mnogi učenici, studenti od dana s ovih krajima. Jedan od mnogovih učenika samo mnom učenom Azharu. Ja sam joj ta druga godina, prva godina. Jedan brat nevjerovatno lijepije manira i ahlaka. Jer kod ovog šlijeha ako ništa drugo nečeš naučiti, ne učiš, ahlaka jede. Ako ništa... Medresku čovjek ima. Ali šta je poglede breška tude da su mu absolutno svaku i svaku vjeri? Ali ovaj takvi njihov je bladi taklit. Blad, odnosno neće našati nikome, samo onome koga slijedi. Doći mogla vrsta, o kojoj mi govoriti, ta knjida jeste rušilačka. Vrsta. Bili smo, izašli smo, znači iz svog vrezi Ko bude na Azharu, in šal će ići, uskoro bilme i lahi ta'ala. Iza Azhara tam ima todna knjižare. Stari dio grade, tam se prodaju knjige. To je samo jedna četvr, samo knjige se prodaju. I brat me je zamolio da mu nabaju knjigu ga je qadri sholah. المروذي المروذي محامل نصر المروذي هون بتبدا شو ما يا دراجه جيتوا تشي نيكسكو ستريچي يدان од највећих познавалаца разида жена кодо схаба имао мета по питању ихтилаф између схаба треба Imam bez ikakve sumnje, jedan od najvećih u fikhu, eksperata u fiqhu i učenjaka u hadithu. Između ostalo, ovo njegovo djelo kompletno je bazirano na hadijskoj nauci. Govori o namazu samo sa, sa hadithama i u kuranskim matima svoj senet. Dopostanika, ali isla to Djelo zlatom da ga plaćaš, malo je. Zlatom da ga plaćaš, malo je. imate dva primjeta. Jedna štampa vaka, jedna štampa vaka. Da je, znam li oka treća ne mogao Jer to je Ne isam tri, četiri primjera gdje su raz, komentari napisani i onaj, opas na to djelo koristili. Međutim, na njem kaže, hajde me gubit. I sad im je bio tu još jedan od njegovih kolega, koji uči kod istog šefa, Hafiz. Ja u jeziku, stranak si, dobar u ahlaku. kaže, ja samo može I on je proakodan bio na I mi dole, Samo tu se prodaje. Ja uzem u knjigu, evo je rekao, ta I on je otvorio. I ovo njemu nešto šapno na mnogo. Ovo je moje kolege, ovo prvo u me. Sanđar kad je on bio. Živi u jednom zapadni zemlana. Kaže, šapno mi nešto. Šta ti je rekao, rekao? Kaže, rekao mi, kaže, jesi mi pitao še iha da kupiš, kaže, ovu knjigu. Ja dođu onda njemu kažem, tam na Arabskom. Zar ćeš pitati šeha da kupiš knjigu Imanu Veta? Zar da pita ti svoga šeha da ti kupiš knjigu Mervodnje? Ta zli mu kadri sada? I šta se dogodilo vraćuje? Nije kupio. Vrat, kako ostavio, kaže Nikvar. Znači ovaj drugi, ovaj je kupio. Ovaj drugi znači isto, kaže, hoću ja kacat neko sam, a sam samo pomiru. Ovdje se reko zime mesela jedna, u kojoj tvoj šeheh kaže suprotan govornjovi. Ova imam sastupa taj taj stavu, a tvoj šeheh ima drugačiji govorn. Znate šta joj radi, uzeli u knjigu i vrati na ovom mjestu gdje je bila. Znači ovaj, drugi ovaj. Ovo je brat uzeli knjigu, kupio je. Ovo što mi je rekao, znači kupiti knjigu, a niste savjetilo šeheha, nisi pitao šeheha, je vratio nazad. Znamo zašto? Zato što nije pitao svoga šeheha jedna stvar. I druga stvar, zato što tu ima neka mesela, neko ne Čemu i u čemu se njegov šejh ne stale sa imamunometa? Zatim se razgovarao s jednim drugim šejhom u ovome slučaju. I on Dalman kaže ovako mirakao. Dalman kaže tog šejha. On odgaj kaže generacije. A kaže to su, kaže, nove je Sufije. U odori i odneđi Selefa. Sufije kaže u čemu... و دو راما يوجي تشساله ف ايا سما ما غابوريو شتا كاله سوبكي طبقات الشافعيه استاذ سياد شاته ذا كاجي سوبكي دا, دا, دا سوفيه كاجو دا موري مورابيتين شيخا است شيخا ني ركما بوط متوذا بين يداي Jedna sufijska fraza kaže ne smije da šehu kažeš imen. Ne smiješ šehu da kažeš zašto? Gleda ti Allah da kaže šehu zašto? Zašto zastupaš taj stav, šta ti je dokaz? Ne smiješ. A zatim kaže dole u opaskama, švaj amnaut kaže naproti, reći ćemo šehu zašto? da nam pojasni. Pogotovo tamo kaže gdje vidimo da njega u Bog odstupa od Allahove knjige, suneta, vabove, posanika, svala, vabove, a ne ih u isto danas je prisutno i kod nas. Ne govorimo za mjertebe sada, onima smo govorili puno puta. Ne govorimo za obične mukaljide, obične sljedbenike koji ne imaju braćno znanje. Govorimo sada o taklinu koji je prisutno na našem tru ovdje u Bosni. Onih koji sebe smatraju ispravni nosiocima Koran ili subleta. Da to ga ima ili nema? Sjećate li se braćom, ako se sjeća neko vas, ovaj cikl je zdar soba, da se razumijem. Ko ne bude sušao četvrti, neće ovaj noć razumjeti. Ko ne bude sušao šesti, neće moći osmoći i tako dađu. Sjećate li se da smo govorili da hafi zahebi u sjeru, da bilježu te odkirati podatak, da jedan od učenjaka imao sedem milijana šehova. Svijet ćete za to? Molim? Mi smo došli danas da, da se uverite u tu. To je hafi semajanje do kadr ima Muhammed. Za njega se kaže, evo gdje sam hodob u četvrti tom, da ima, kaže, sedam hiljada šehova. Sedam hiljada šehova, četvrti tom, častirator Hrfaz, sedamdeseti pjeta stranica. Za Silpija, samo par stranice napije. kaže imao je toliko učenjaka i učitelja da se ne može prebrojati i nabrojati. Zna ti sedam hiljada, imaju koji su imali šest hiljada učenjaka ili šehova je on štak išao i tražio znanje, nije čekao da mu neko dođe, ne nego on išao da traži znanje. Ovdje nema vraću niti ta suba prigrženosti, niti tako idem ti s njegovog svježina. Jer ideš pitaš jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, srednog, zanimljeste kad imaš tamo pa dvije, pa tri, pa pet, pa sedam. A mi spominjali, možda trećem ili četvrtom djelcu, i prošli puta da je rekao se hdijaniš da ako hoćeš da grešku svoga šeha i učitelja, da će ali izgajiravu, idi i sedi u kod drugog. Zavisi sad kad sediš ko 7 milijana učenjaka, zamisli, i čulješ jednu meselu, možda recimo nekoliko stotina puta kod stotinu šehova. Ovaj je njom ima tlajstav, ovaj po njom ima stav, ovaj dopuni, ona je da dopuni, ona je da... zamislite. Kako se ti tek vradiš nakon 10, 15, 20, 30 godina? Bogaj sad na Ja sam vraćao jedan puta pisao onje kod koji sam ja učio mimo fakulteta. Znate koliko je ova projka bila? Sramotana reći. 20. 20, ako mogu da kada je šehova, kod koji sam učio mimo fakulteta. 20. Ahoa ima uko lko, se nam hiya. Šeht hiya, da bih hiya. Naudhi, Hachid, Ibn Hajar, Laskalanu, U'tahdiyb, U'tahdiyb, U'tahdiyb, U'tahdiyb, U'tahdiyb, Zanih tom. Imaa tajkod, V'anis tomova, ima tajkod, U'tahdiyb, U'tahdiyb, Zanih tom, U'biografi, Pasol Nund, Numan, Ibn Thabit, Abu Hanif, U'njabu biografi. Kažem, imalo je koliko? Četiri hiljade šehova. Četiri hiljade šehova. Mi znamo i govorili smo neki dan i knjige Selema su napisane da je on bio murđija. Danas se ljudi s takvim i nećemo, krenat ne za zna takvije. I reminu da bio Dajlja i ono koji je pozvao Lugvrđa, ali imao braću koliko šehova? Četiri hiljada lakke bio borća, morća, četirilje znake, tvoji šehe na pravom putu, koliko je pa šehova? Ja praćam 20, jedna, samo. I to ja samo znam kako sam išao tražen. A znam oni koji su bili samo na studijama svih da nisu imali više od onih kuh ili bolih. Jedan ove ruke ne može prijeći. Koji je imao u ordu osaka Od onih koji su bili samo na studijama Za Saldiju ne znam, u Saldiji nisam ne Što se tiče ovih pulih zemada znam egipatidi li od Sazamite dođe na oko ima 4000 ili 7000 shekela. A Rekosonom isto tako bude je de de intel direktor IFA, pam pa. Da je ina sa i oni bilje s A asante se je shejkhova binas u star. Zašto? Pod kojim uzrokom znači osamdeset i nisu milijne žene. Što ovo govori da ćemo? Da koji traži znanje ne smije se nijukom slučaje vezati za koga? Za jednu. Ili za dvojicu, ili za trojicu, ili za četvoricu, ili za petoricu. za vam vracu stalno ne govori ima, ja zovite daju, pitajte. Zar stvarno to ono ne govori. Zar naša predavanja koje mi napravimo ih ovdje, na koja dolaze dalje sa drugih teritorija, nisu zbog toga da imamo raznolikost pitaj kada ođe, savjetuj se sa njim. Nemoj slušati samo mene. Zad nisam govorio, nazovi havo, jel to je to isam? Jesi mi rekao, nazvao sam neko taj, taj, tako, postupit ćemo tako. Nije problem. Ne smije se dozvoliti ta sub, prvo ženost. Niti se smije dozvoliti s njih posljednja, tako. Ili mi je dola. A nađutim se šta? Da je baš u mnogim djelatima, za koji smatraju, superiornijim od nas. Ovo se dogodi. Naravno, naćeš, ne buće da se dogodi. Mi izgledimo Turan i Sundinu. Mi izgledimo, Allaho govori, govoru. Njegovat pa se nikad, sallallahu alayhi wa sallam. Fino. Doće sa ajitim, doće sa adihima, kako to zabran, kako to hanam, ne ja ćeš tu. Međutim, stavovi, menheđi koji se grade, postupci koji se zauzimaju. Jasno kazujem na to. I to ću poslije Allah će biti. Allah Jelešanu Ja yeah en juhendina la lamen la to qaldi mu peine O vi kuji vjerujete... te ni reho jagle nass neko mo minima da datnejte prednos bilor čemu nad govoroma vaha i govor nemu posavnika. Nesmie se tak prednos nikome. Mimo Allaha kaže u svojoj knjizi, niti ikome mimo onoga što je rekao vao postanik salalavniljav sreme ili došto da to praktikovao, tako praće, ne, tako. Nikome. la kad dimu. Ne smiješ da dadneš centimetar, jedan minimetar. Nikome. Nikome ne smiješ. Allah željde onda zapratiti. Latu kad dimu. Bane da Ništa ne smije se dati nikome prednost. Da je ne znam kakvo ga znanja ako njegov govor se ne poklapa sa ajetima i hadisima, odstupam od toga. Nećo pitati, smije li se reći zašto im ne smije. Odbacuje se. Mi znamo ljude, braćo moja draga, da ne smiju se suprotiviti određenim svojim božama i šejhovima, po koju uzini jer znaju da protivljenje njima u šarijetskim pitanjima znaš izlazak iz džamata. Izlazak iz onoga što musulj nalazi. Dolazi od najheđer, od mate, odgojne mjere ti daju i tako dalje. Ne smiju ljudi, ne smiju. Vidi svojim očima da nešto nikako treba, ali se povlači. Dražaj moji da bude onom čemu se nalazi. Po cijelu čemu Allah ogovara ili cijelu Allah, suneta Allah Hvala, čekaj, nespontujan učki koriski. Ovo je negacija, srebrana. A Allah na drugom jesu kaže Wa ati'u wa ati'u Rasul. Javihal ladzina, amin. A ati'u Allahe, wa ati'u Rasul. Slijedite, budte mukallidi Allahe i njegovog Vamo ti zabranje da inko ne da A na drugom jesu ti kaže, zkome samo da je Samo Allah ne bom postane ljubav. <clears throat> I Ajita potom pitao i mnogo bit će menje kasnije detaljnije obrađivati. Allah želja žarno za onih koji imaju i razum u Kur'anu navodi primjer da se ljudi opamitni i da uzmu povuku iz ovih sučaja. Gdje kaže, znate za kupalca Uđu da, sunim Bola Bolan, bolan nalak ticu da te dođe podlučiti nečem. Ticu. Da bude pametnija od Isana i pojde od Isana. Vi znate da je Suleman na lizi sanatu o tražio da Allaha željašanu vlast koju niko imati mimo njega neće, nikad. Nakon njega, niti prije njega ništa i podučaj je znaju. Allah ga ga zašavno odabra I znaju. I vlast, i snazi. Razumijeva je, govore, životinja, i datom, i ono što nije datom, noge ima. I opet, usprkos tome, kada je Hudud izgubio se, gdje on prijatelj će ga zakrati, ako se nebude pojavio, skoro i tako. On mu odgovara, kaj je ošao, ehat bima, len to je bilj. Kaže, ja sam saznao nešto što ti ne meneš da saznaš. Do mene je doprla vijest informacija, o što doprla, doprla nije. Ja sam vidio ono što ti video nisi. Ptica Sulemanu odgovarala. Ja sam saznao, video sam ono što ti nemaš o tome znalja, ni ti imaš poznaj. Suleman vlada kralj nad kraljevima koji ima svu apsolutnu tadašnju moć i snavnu, datome što nikome dato ni od vlasti, znanje koje nikom nije imao znane mimo njega, za znači koje su džini i šeitani radili, dolazi u hod, hod, i kaže, ja sam obuhvatilo, do mene je došlo nešto, doće, ljudi nema dostupa. Što znači šta? Kada vidiš da ti šeh griješi, danje do komu on se ne potlapa, Braćo, nemojte se zabarati, ne sa Kur'anskim ajetom, jer će on tebi doći sa Kur'anskim ajetom, da sebe on zaštiti. Međutim, mi smo rekli da tumađenim to Kur'ansko ajeta, braćam, u kome mogu raditi? Ashabim, Allaho posanika, ali i sratve svaram. Prvo, tražbu u Allaho izimali, da pojasni na drugom mjestu. Nema! Stavite Allaho posanika, nema! Govor ashabim, nema! Govor tabi'ina, govor imam u među. Pa tijek onda tebi dajem za pravu. Opek kada vidimo da nam dođe ja i govor dali odalahu poselica da do sábado da 28 šta kažemo 7 12 nasilaca ako su 100 dana nasilaca kako treba taj govor kod nas Marić prati nas od bacine na knišu seća te se kad smo ovde na puta na tabli setarilo ha na sábado ko na osjeć imena Bogdanov da je sábado u vašem Je stanja Benoсила sa pepita, znači Yusuf, Yusuf Ali se radovao sa rakaj došao da traži od Dara da mu da vlast. I tako dalje. Pa smo rekli dajmo te mi u fetama naudi da taj madan je bio nerviran i nije go narod. Kako je moguće da Yusuf Ali se nam traži, ma? Ne bi učio narod, tamo. Pa smo rekli da je bil kaseer kaže sufrakam, šta smo rekli? Kaže nemu da dahid rakao, hm? da je njegov vladar primio Islam na rukama Jusuf Ali Islama. Je tako i nije tako? Pa sad imamo šta smo imali govor, vidnote mi, je, ne každa je kralj, i njegov nalazi nevjernički, i govor imamo Muđahida da je Jusuf, da je kralj, primio na rukama Jusuf Ali Islama Islam. Je tako? E sad, sad ne može mi tek tako uzeću ovu Jo, mi moramo šta? Moramo to izkristilizirati. Pa smo se bacili, gdje ćemo naći ovaj rivajat Muđahid? Ja vidim, kad ti nema svojih rivajeta, nema ser Samo onome tako vratili smo šla, Na tepsir taberija. Našli smo taj manc ponosavaca, manc ponosavaca šta je? Ja sad, slab. Tri mahene u srednima nisu pojasne tam tamo zrta. Tri greške, tri mahene, tri prenosiaca umutra koji su. Zaopacite. Rivajetel, isprava je ne isprava? Ne isprava. Međutim, po knjigama voda, hoda. hoda. Dokazuju sa njim, dokazuju. Vako on der se izadka, rekomohat E, kažem, vladar primio isam na Jusovem lukama i kažem, tamo je sreba riješa, to zbog tražiti vlazom muslimanom. Je ja, tako? Odmah te začetiti. Ali kad trafimo te nalanas punosila saj na originalost, vidimo da je taj nalanas pronsat slaž, i to se odmah automatski opaciju, i sa ostaje šta punim sedmtenim, rešaj ga ti ja neću. Dakle, ovdje vidimo šta hudguda koji kaže Sulemanu šta Ja sam i do me je dopravilo znanje i vidio sam nešto očemu ti saznaj nemaš. Nije ga strah da kaže, prijeti da će ga zaklata ako ne bude upravo do šta kaže, glop će jer on Allaha džarešanu obožava. I boji se uzvišenog, samo. Danas ljudi da ti kaže, pješte u srenu, ideš preko menice, skida, sad najdi. Što še ih reku? To je sve to što kaže u naš narod, sve to slovo. moraš to ko ne vratiš. Zatim, istmeđu ostaloga, od pokuđenosti tog to zvleđena i pobođenja, Allah subhanahu wa ta'ala navodi nam primer da je to primer židova i kršćana. Primjer, židova i hršćana. Zar je moguće da ti sebe sa odjećom selefa, a? A? Baciš da budeš poput židova i hršćanina. Ti koji smatraš da si na haku i nosirac istine sa odjećom selefa, a? Postaneš poput onog židova sa onom svojom srnom odjećom se šepćinom. I on ima brodu. Židovski. Oni tamo što kaludženi njoj bilo. Oh, Isto imaju brade i stavaju šešire gore. I imaju brade i stavaju odjećajim do pola cevanica, braću. Valahica mi gledu. Do pola cevanica. I to mantilja, koda i selefija, neudubila. Brada, gore ima šešir, neki turbarečak, imaju u hajiru do pola cevanica. Da ne znaš ko bi ovo ovaj je ne, neki musliman od je kaže, perabija, što narod govori. Kako nas nazivaju? Veklju ovdje kada je onak, ta borotna svijetu se nose oblač onih koji primjenju zunet. Ne da mu se prijizi odjeće za njega. Jer su povom pitanju došli haditi, prijatijeće prirodje. Gdje se onome ko me prelazi preko šanaka prijatijeće enerpskom vatru, i to je i vajato kuhari, sve što je ispod šanika, bit će u vatri. Imeđu ostalo. Ali šta? Allah Želešanuhu nas opozorava da ne budemo poput židova i kršćana. Zbog čega. Ja? I tehadu, Allah Želešanuhu kaže. Ahbarehum wa lubanahum erbabe min duninai. Židovi i kršćani su kaž uzeli svoje kalđe, svoje vjerske vođe, nazobi ih kako hoćeš. V Allahu te našam. Arba'da min mimo Allahu te našam. da ćeš naći jednog židova i jednog kršćana se sveme kaluđeru popu. Kada je tako? Ja to ketonaj. Da ide kaluđeru kad njemu plodnog neićete naći. Nidi je što na što židova niti kod kršćana niti ikad to bilo zabiješno da klanja njima, da sreću ti da ih obožava kaže, tebi obožavam ima Allah, ne, ne ićeš nam. U čemu su se poveli? I čega su dobili takav naziv, da Allah Zato što su ih u stopu slijedili. U stopu slijedili. I ono što bi moli od halala o haramili, to su oni isto tako učinili. I ono što bi moli od harama o haramili, isupra to ne podlebi halal ho karam ho halal ho halal oni sto isto ta počinju yo arrivale tu prima termini kad došo ani je da kršćana da kad allah da primi islam pa bi rekao poslanik kad kaže taj krst koji ti oko te svezan pa kaže taj one kako se zove tamo i pa kaže ti da vai ajet i zatim rekao Da su oni, znači, ohalalivali sve ono što su im oni ohalalili od harama i što su im kakođer ih ohalamili i oni su o haramo smatili da valim halala. Sto god, suprotno da ove knizi kažu, oni se poklopili sa njima. U svakom slučaju. Međutim, braćom moja brah govajili je slabo. Jedan puta odižao sam jednu hudbu, onda prije tri godine. I zadovolio sam se sa ocenom Čeha Albanija da je Hasan dobar ova ribajit. Međutim, i to isto tako rekao Šu'i Arnavub u Musnegu kod imama Ahmeda da je ova ribajit Hasan. Ljudi kažu Hasan je gajriji. Znaš to što je uopšte slab, ali dolazi sa više kutre pa pojačneva i udrža genad. 78. ne može možemo biti. Zato što se u lancu prenosi racnala ovaj, koji je kod svih islamskih učenjaka sla prenosi I na posto raboduje ovaj hadis imam Tirmidi kaže i on šta je nepoznat kao prenosi nas. Nepoznat. Ova je ta stvar. Druga star nalodi bejha kom kubra. Ovaj hadith ili vojgol majut nika riečama ko usanika sallallahu alejhi nego ko rieči od zefe a kao pa ovoga ne može reći poslome slovu nađojen nego osim da je čuo posanikariso kaže tačno nakon nakon ovog ajeta kod mašuk da su to kršali radi kaž njihovi kako da njihov i popoj i šta bi radili o halal bi halal allah haram pa bi ljudi halal ili haram or haram bi li haram pa bi u isto tako haram povodili se za nema ovo Pa su rekli, ne moguće da ovo Hosefe kaže, osim da nije čula ovo, poslednika se ovo sam tačno. Međutimo, ovo od Hosefe prenosi evo Bahteri. El Bahteri ovaj je, praći moja draga, nikaj nije vidio Hosefe. Nikaj nije čuo Hosefe, poslednji ču godini sasvi černak. Nikaj nije nika vidio Hosefe, nikaj ga je čuo ikar. Možemo biti vredostrego? Eh? Ne Dakle, imamo hadis koji je slab, zatim imamo drugi govor, Huzefe, Malku, koji je isto tako slab. Dobro, hajde, kaže ljubo će rekao pod pomoćom, a da sužim, dobro, složim se i tu, hajde, da ga raspravljam. Međutim, navodim u šebu Musanefu govor al-behtarija, bez Huzefe, znači još je slabija stvar, sa vredostojim nancem prenosila sam, im na bi šebu sa Musanefu, u zadnjem tomu učinili se, navodim tamo, po, po obladu, znači, hadise kojim onaj, ja mogu da da hteli da tamo rodi jedan ja bye ali kao nego go kao nego da hteli nego go zide vidi go sa likali i ovo da hteli da dosel medosti manje pimasila kod mene ovo da kači čovjek rekao je hteli u tome znači allah dželešan to i to kažem baš dobro jer dosel jer da mi kaže neko da kaže samo kaže malo sa slabo ne može se kad uzići ne može se ući na stepen privatno I ovdje sam nasio na jedan puta i još jedan sam Hanis nasio jedan put. I nakon toga, više ne nasijedam, biljne da je tako. Za dobni sin sam, vidiš tamo, da je ne neke od čehov, čenjaka od Jakoha, gdje iznosijeno te hanis, i ti se zadobodiš. Ne da se upustiš u istraživanje. Međutim, kad se upustiš u je e onda ćeš naći, je li je odovostojeno ili nije odovostojeno. Dakle, ovo je, šta, dokaz kome, Ovaj ajed kojeg smo mi sad navali na i ovaj hadid kojeg smo mi sad navali navode ljudi ha, neke, u tahakumu. Da nesmiješ istavut. Da su smjelik ovih u halalju, u parlamentu, u halal, u obaj koji glasa i ono halaluje, to se povodi, to to ovako, Allah upostali, potmaćo. Ha, fin, sa slavnim hadidom. Međutim, zakida i Jerodostajan, ovaj hadid je dokaz protiv koga? Protivu Kalida. Proti slijepih sljedbenika je Allah i Jalešana oposljiv za sveme, Titinev Čura'ed je da kod židova i kršćana prostoje i oni koji su na stepen učenjaka. I da oni ohalaljuju Allahove harame i ohalaljuju Allahove harlare, a da ih ljudi u tome slijede i to privataju. Što znači stavljaju, govore svojih učenjaka na iznak Allah i Jalešana. Danas generacija kod nas koja je prisutna, Naći te brachu. Pridali to i ne. Bez da osjeti, bez da osjete, stadaju govore s svoga sheha izam govora Allaha, da je njegov poslanik jer ne znaju za govora Allaha, govora poslanika, isratu se Ali su čuli svoga šeha. Još im potknje pitu neki dokaz, kak gotovo betonu. Nemere su kažu razbij. Jer ti ne znaš. Ne poznajuš. Kaja subhanahu wa ta'ala inna l-insane le-adla in ra'ahu stagna ovari ayat zaista se l-insan osidi le-adla t'agri ima u sebi bez obrazu ta bortizma in ra'ahu stagna kada sešta o kada postane bogat kada postane uče kada i za njega postane 20 30 40 50 100 200 ljudi 300 500 vidio si ga prije 5 godina lijepo s tobom postupa mehani lijepo dahlaka danas voja čov samo režim zašto i za njega je dobro zaleti ne do polje je ja nagjel shamio isto ne rekao zaista se insam uzohovi Postaje uzurpator, postaje nasilj i kada? Kada postane sam. kada ne treba više Suleyman. Kada ne treba više jasmir. Trebao sam ga kad mi trebu. trebao, sad ne treba više on. Ne treba više mu jedini, sad sam sad ja ja imam snage, imam moći. I onda šta? Samo od mojne šamer udaraju, ko bila sunet alamu, pa samo lamo. Zaista vađa veša vam I ovu umazi šta? U osobine oni koji za se ljude. Vode Mi ćemo se inša Allahu ta'ala u sredećem vašem versu. Odpotrijećemo sa jednim odeljivajeta. Gde bi Omer radijallahu anhu zna udara ti ashaabe motkom. Motkom kada vidio da se iza određenog ashaba povodi grupa ljudi. Da ga nešto pitaju. Motkom bi da. Da se povede 5-6 ljudi, 10 ljudi, prate ga kuće, ova je pitao. Motkom bi znao nič za njima, pa od toga ashaba motkom I to ćemo vidjeti, ilahi ta'a, navesti u našem sredjećem predavanju, odmah na početku. Molim Allaha da će rašanovo, da ove riječi budu dokazane, انثى كل قريح هذا واستنفر ظهري ورقبي كلما ابصرت في صدري فيها نبض كلما كلما كلما كلما هذه الارض بها